Beno, hemenche nirekin Juanita, Alicia eta Peio ditut, e, ikastolako kideak, e, izandakoak edo direnak, endaiako gure ikastolako kideak, e, berrogei urte horrenaren karrera, ba hitzein berdugu piska bat, e, gaur e, nolako ikastola dugun eta nolakoa izan zen hasiera baten arratsaldean hiruei. Arratsaldean. Eta bueno, ez dakit e, nola nola bidera dugun, era hasieratik hasiko garen, ondo iruditzen bazai igual, eh esaten zen Juanita, batez ere eta Alicia baitare ere hasieran ibiltakoa. Eh igual kontatzen aldu zute pixka bat nola hasi zineten kontu guzti honekin. Bueno, nik uste dut ordorako ikastola batzuk ia denik peraldean hasia ziren Bayona inguruan gehi bat. Dani Joan ere bai, uste duzu? Eta beraz guraso batzuk zuten endaian ere zerbait egin behartzelat horren inguruan bilera batzuk egin ziren eta horrelas egin Eta zen bat, zen bat, zen bat jende biltzen ziren? Asiran, bat talde bat eta bo, ez nuk izango asko ginenik, baina ez dakit esango ziren Dozena bat familia da olako zera bai, duena gara gertatu zen hazen e, Gertatu zen hazen orduan e, ez ginela adoz e, elkarrikin jarri e, e, e, e, Religioa erakutsi bertzela eta etzela da horren inguruan, eta azkenean bi ikastola egin zirela Azera bi ikastola egin ziren? En daian bai et, <laughs> Eta bueno zuek e, hortigan orain e, peio ikastolako zuzendaria dugu mm. eta baina urte desende daram ere bai Alicia ere bai esaten zenidan basiera sieratik ez baina e, urte asko e, pasa dituzela zure aurrak eta zure bai bertan nola ezagutu zenuen zuek e, sartu zinetenean ikastolaren kontua Ba txikia zen ez dakit 15 aurredo izango ziren anterino zen Jone eta ba, pizkanaka pizkanaka onditzen joan zen, beti arazoakin, lokalakin eta administrazioakin, eta... baina, bueno, aurrera indugu. Zure kasuan peio nola ezagutu zenuen? Bai, ni hasi nintzen bedaz eta sehaskan, sartu uh, nintzen sehaskan erakasri gai bezala, eta, bak, genituen praktikak egiteko, eta praktikak egiteko, praktiketa batean, eto nintzen daia um, Eta gara jartan daian bizitzen edo ez, edo bizitzea arredola, eta K.N. Leoniko azpiko gela batean, egon ginen horreta, bazirean horko alakasubatzu batzuekin. Eta nis hartu netzen Sehaskan, behar bai hori importantea dena da Piskat eta Juanita Karandumezana. Aztapeneko, Axt, Aztapenean naikola aster, banatu zela beraz um, ikastoran ezo se, segitu, Sehaskako eredua segitu arra baita laikoa eh pedagogi despendtasun ezpenddua bizkat berezia pedagogia aktiboa oguren aktiboa hauek aktiboak izanez eta gero bestalde egitu zen beraz giristinoa eta apesarekin asteleko zen leguna a pesar de con eta um, beraz segitu zuen uh, gure orain eta dagoan ikastola Gernabeta guri ikastola hasta peren ditzen zaren guri ikastola Seoaska berrizteko eta goftagin oste ik uh, gure ikastola endaia daitu den eta beraz uh, horrek segitu du, beraz berri urte hauetan chaskako uh, ereduaren barnean dago beraz uh, guri ikastola Eta piskat alderatuta o, e, garai batean egondako ikastola hori eta gaur egun dagoena e, ze batez ere igual joki gasteantzat guri igual e, esagutu ditugun bai baindaiakoa eta orokorrean ikastolak baia maila batekoa dira esan dezakegu ez Eta garai horretan ba ez dakit nolako, nolako izango sien egiten aldu zute holako argaski bat ikastolarena garai horretan bai eraikinarena bai ikasleena bai irakasleana hiruen artean. Hombre eraikinak eh ne zurese askoira du grostik ziren orduan benetan moso e, lokalana iko eskajasanitzen osongi ego kitua ez aurtxiendako ta Pentsatzen ba, dut, eh, alde hortatik eh, eta material analitik ere, zegoen ezer, eh, bakarrik entusiasmo hondia eta errakasle bat, eh, benetan apartat entusiasmo hondikoa eta horri esker eskerrezaren eh, bestela mediuak, ez dut, hasi oso eskaisak zirela. Eta pentsatzen dut ere, e, guraso batentzat entzat oso konbentzituak egonberko sinatekela eredu horretaz, E, ze azkenean eramatearena zuen semealabak e, ikastola horretara hain e, azpegitura gutxikin, hain medio gutxikin azkenean badago egon behar dula konbentzimendu handila proiektuarekin, ez? E, bai, batetik euskararen alde beraz eta besta aldetik, e, endaian hasiran erakaslearen aldetik xantza hondi haukandugu erakasle bat a, benetan a, aparta Deolako, izan delako ikastolaren esieranean, daian, bon bonere ustez, bedaren. Bai, ben. Baina, bai. Bai, hori gemerda gara gale egiten, eh, nahi dozu gizartean, eta Euskara, eta, hastego-mene, hastego-hipergazatean, etzen bat ere, zen Euskara, etzen Euskara ikasibiea, eh, egiten duten, fanserako, fanserako kaltezela Euskara ikastean, Euskarako tzela jo ustalako bario, edo mitena ez edo eskalarienteste politikoak edo gorriak edo niki za uturikarai baten ere batazekinak deitzen dituzten eta naiko jendea kontrasena euskararen kontra kontra, kontra zen, kontrasen ta berboren horren aurka edo jendeak basuen uh, uh, gogo handia, entusiasmoa aipatutuzu egia da jendeak uh, geiago ba beha mundu geiago baro gaur egun ezta mm, asko geiago baikoa baikoakoa da euskararen euskararen jendeak baloratzen du asko zu positiboa ustote irabazi dela ere e, irabasi du, duzuela, dussula dugula ere da kostea euskarak baiodura eta da ikastolak ere ikastolan ongi ikasten dela eta e, ongi irakusten dela eta baiodura euskarak ikasteak ere ustori e, foi tu nada da izan dela Eta, Peio, esaten zenuen, e, eredu alternatibo bat ere, pedagogia alternatibo bat e, nola baita eskintzen dela ikastolan. E, ez dakit, azi hau horrela zen, beste eredu baten alde egiten zen, edo pixkat era bat izan den. Ez ez, azi eratik no, ere beziren, bai, beziren... Eh, beraz, eh, ondoz on, on nahiz hori ditzen, baina frenet eskolak eta horrek inarremanetan ziren. Esso, erakasleak aldeurtatik beti segitu dituzten, ero ustez, gara gertan haitzindari ziren, edo esperientzia pedagogian aldetik. Eh, Oietan, nahi no, uste oinarritzen zirela, baina berbada errakasleen lan personala la ere bazen hori uste dut. Me main hori aipatdu dimezra berazolina hieraren prentener uh, eta Montessori ta inguruko pedagogia zen eta illa desberdintzen zela eskola publiko honek giko eta dut fun 70 daia gozen disiplina tal metodo tradizionalak hor gillago sentatua zen aurren interesak eta gero buru hasun parte arte zale eskolako bizitzan eta alakaseak ere eta zurbila Mugabatora eskola tradizionaletan dain bezala elakasek alde batetan ikasleak bestatetik Batizik eta lotura askoz gaudiagoak, elakase eta ikasle eta burlaxuan hartiaan Beraz, gehiago familiantzeko funtzionamendu bat eta burlaxuan partia hartziaren ikastolako bizitzen Eguneliko bizitzen de, de, biziki importante zen, festak egiten eta rezkoa zen eta ez genuen laguntzarik ez genuen ezer, orduan dana batzarretean egiten zen erabakitzen zen eta gure gainzegogon diru atatzea. Hori ere bai, zerbait nahiko garrantzitsua da eta pentsatzen du jarraitzen dula izaten ikastolen ereduan. Ez dela besterik gabe zure semeala bartzea, eskola batetara eramatea eta aztea, baizik eta impplikazioa gurasoena asko handiagoa izan da eta da, ezta? Gure garaian bentsat, bai, zen... Uh... Baina, ustez, harremanak... Uh, um, baita ere, harremanak zendutztu zirela ere gurasoen artean, uste dut... Gari hartan elkarrekin egin genuenak, boz... Naiko lagun bilakatu ginela gero, bazta. Bai, gaur egun ez egitzen duen... Eh, Tasegitu behar du ere, zen, ustez, uh, polita da... Hora, idel egin dugun bergoi norten mugarekin Nik burra sonatetik, kutsu dut hartzea... Mm -hmm. Ekaztolan, lan handia gendute, talde lan handia izan dat, e, pertsona desbedineak eginez, taldean funtzionatuz, eta humore horrean, eta hori ere uste, to, barolatu behar dela. Eta egia da, Ekaztolan, eskatzen duguna burasuek da, parte hartzea ere eguneneko bizitzan, eta e, tortziak gure egintzeketan, biladak ere asko egiten ditugu, antolatzen ditugu gure festak, bo, dirua irabaztik horre, segitzen dugu, baina gero, Euskara laintzate edo kultural kultura segitzekora, euskalkultura segitzekorontzero euskal segitzeko ta San Juan ta arte dela unata, niauteria talako egiten ditugu ere euskal kultura ere aberasteko ta augerada emateko, ez? Ta euskara zabaltzeko guri inguruan ere eta beste alor bateta hitze egiten pizkat aspektu legala hitze egiten, e, pentsatzen dut hori beste borroka bat izango zela bai onartzarena ikastolan e, jarraitutako ikasketa batzuk onartzearena e, legalak bezala edo e, normala normatiboak bezala, ez? E, ba, aztap, um, bakarrik amaik kastolak ziren. Eta legez txiren beharrezkoak ikusten denez, beraz e, brasuak txiren obligatuak sei urte arte aurrak e, eskoleterara eramatea. Orduan pentsatzen dut alde hortatik hasira-hasiran berbada e, nik ez dakit ez dakit legalkin ola ziren kontsederatuak E, Elkarte beza la, daako zerbait, Gro pizkenak pixkenaka go zahauiek aldatzen joan ziren eta lehen mailak eta eriki eskolaren eh, eskolak behar zituzten eh, beraz legez bete behar zituzten arauak, ararauuak eh, on bete beharko zituzten eh, iriki ziren eskotatik eh, le, aparte lehen eh, lehen mailetko ikastolak eh, eta ondotik... Eh, digarren eta bar. Eta hori noe, nola zein izan da horren bilaka erapeño. Baio, ba, horita duna pizkat osatzeko ere, ba ja ki megdai, e, ikastola berak ikastola gidikitzia ere beti zanderak estu moroka ez e, zuten ai ikastola gidikitzean. Eh, espekzioak eta ez zuten ez zuten ez zertz, ez zertela ideki, hainbat hainbat eta ikaste berzilera edikitzeko gela bat, edo ikastola bat eta lehere jendea ca uh, ediki ikastolak eta hasta uh, peanean ikastoi gutxiekin amai kache edo seraldekin taushi ta antzinat ta, ta gaur egun e, ere gaur uh, egun ere baditugu aredidaiparalde eta ikastolak batzuetik eh, ditzen beskoitzen asmo bada itsasun egin megia da bai egin megia da eri txikietan ere igitaintuko ikastolak administrazioaren gogoraren kontra da, eta gero emeke emeke eh, ikastorak handitzen dira eta gure guri kasuan ere Aztapenena babilziren eta orain behiuntak hasi gogita gaude. gau eta gauza guzio ekin da, diplomekien ere Aztapenena baka daugia hori hirin eh, ditzen du zati handi bat eh, Euskara eh, zinpatsatua baina hori Euskara egitea ezer, eztu eta nahi Lehen Mailako Bukaerako azterketa euskaz egitea eztu eta Koligio Bukaeraren ezteketak egitea baina jenak eskatuz eta Eta saiatuz, lohtu, lohtu dira gauza asko Eta hori uste dut eta txalo ba dutela Horri bilidirean jende eguziak, lanean jende eguziak hmm. Eta biskat, e, e, zentzu horretan ez, e, nolabaiteko normalizazioa ematen dela Igual alderatzen egoaldeko ikastolak eta iparraldekoak aldekoak Beintzat egoaldeko batzuk, ba, publiko inkluso bilakatu dira E, hori nolabait positibotzat jotzen aldugu, baina bestalde bateta batetik ere bai ikusita, eh nola albo batean egoteak e, mantentzen du edo laguntzen du mantentzen, eh bai berezi hori lehen aipatzen genuena adibidez e, pedagogia alternatibo batena, gurasoen inplikazioa, guzti hori hegoldeko e, ikastola batzutan galtzen ari da. Eh ez daki nola ikusten duzuten hau. Bai, asko asko ezaguttzenan igualdekoa ikustenuntan diferentzia da eta beha bat guke he hendekoak e, iagagaldeko handienak garenez, ikusten duguna, duguna gauza bat da handitzen tzarrerik galtzen duzula ere ubiltasuna jendekin edo jende artean. Gerota handiaago izan ta gero ta, eta Gerota aajeman gutxiago jende artean eta ustez goaldeko kastoek handiaak e, dira, nik handiak ikusten ditut singarai bat ez hori hiru urte hasi eta ikastola berri batek iteko asmoarekin hasi pentsatzen hasi gine peratzen 500 nik hasiko ikastola deskatzia herrikoitzari eta ba herrikoitzak fantzigun ez ezikora lurrik denian 500 nik ikasle hartzeko eta gero hauek pentsatogun ez ez dura ez ginuela nai 500 nik ikastola bat aundiegi izango zela hobe hobe nahiko ginuan 2 ikastolan ikasleiko, bi kastonaiak odituko. Eta nik zentsiazio hori dut, igualdean ikastolasko daude, ahondiak, baina gero euskalarekin eta gazte eta ikusten ditut ez dute euskalara biltzen eta galtzen, galtzen, galtzen ari den bez, gauza bat bezala, tak, edo, ez den bizia ez den zerbait. Gudeatzeko ere bai ez da, berdin ikastola eh, ikastolatxiki bat edo erraldoi oietako bat, eta gero Ande nierengai dago badago funtzionario direna ikasi dutela euskara justu justu eta ez dut inngo interesik ez da eta ba, kintes da, da militantzia bat ez da benetan uh, euskara ikasteko gero erakasteko goia baizik hori uh, asko egiten du ere hori asko baldu da militantzia ta funtzionario Vai. Vai. militante girota gutxago eta funtzionario, funtzionario girota geiago balditu aldeunak baina balditu aldechak eh, asko Bai, e, hori, azioa ezten dugu baina eta ustuko gizartean ere oroa geren, guri Kastoretan ere hemen ere militanteko eta gutxiago dagoela eta, eta jendeak egiten ditu bere orduak eta kitxo, eh. Gerotik dituz du ikusten da gaztetan ikusten asko hori. Eh. Ez dute gehiago eh, militante da bere belki egiteko hori ondirlik. Eh, e, neu baduzute amaitzen joteko hitzeingo dugu piskat eh, ospakizunetaz 40garren urte urreneko ospakitzun hoietaz. Horizu, pentsatzen dut, batez ere, peiori tokatzen zaiola ez? <laughs> ba, ez bak egin eriz. Zer, gure asmoa da hor, pixkat eta puntxua egiten dugu, begoge urte hauekin egiten dugu, puntxua egiten dugu, Gidagana, orain eta geroarekin. Gorda, idagana pixkat egin patut dugu, eta uste dut, eta e, espero dut. Hemendik ikastate pasatut diren, gure aso eta ikasre eta erakase eta guziek, aukra ah, batetik go ah, einddukuna da bilatuak kasan eta pix denboran atzera joan gara, bisxkat ikusteko egin deneta gutiak lehendakaek norziden nortzenela kasereta ho egna bilatzen. Mean gero festa egin dugun festa ere ize da ere saiatuki egiten gauza bat merkea konzertuak eta urgir ditugu azkariare haase eurotan eginugu ona baina notutu merkea, Egin duguna festa da, uste dut idikia Lehenko eta lehenko buraso eta ikaste eta guziak etortzeko moduan Eta, eta gaur egungo burasueken elkartzeko momentua eta ongi pasatzeko momentu bezala egindugu Eta ez diruagila bazteko festada da bezala zen e, bon, Gero burasueak bide dila saltzen eta esponsorak eta bilatzen eta oso ongi bide dila Eta jendeak, esponsorrek eta Eta oso erantzun baiko gara mandi beraz ez dugu horako diru gila bazte beharik Gure asmoa da, biltzea aleango jendeak eta gagolegunguak eta, eta hagi gero begiak ere Ekaasriak eta behar onditzen ba, eta eta bat Eta festa, e, gogoa espiritua da festa, ba, festa egiteko, festa goxua, egiteko gure artean hori da guguna egineuena E, amaitzeko, bakoitzarentzako bueno, galdera bat ingo dizuet, e, nola ikusten duzute hemendikan berrogei urteko urterako ikastola hori, nolakoa izanbarko luke? Baina ikimenetan e, geroa hariburuz e, zerbait esatean zailagetan txait ez dakit, bi arra zer gertatuko den beraz emendik berrogei urtera. Are gutxi e, <laughs> Alizia? Ba, gauza berazaila da, eta gauza mugitzen dira asko, baina, bueno, eh, optimista izango gara eta pentsatuko dugu, segituko dugu la holan, eta euskera bizi-bizia egongo dela endaiar. Ba, gure asmoa da, harik gara ja bihazko endaiar prestatzen? Biharren ikastola bat ustudetuk garen dugula, espero entzahendia dugu. Eta gure gure gogoa da ere, irugaren ikastola bat ja, ya hasi gara, irugaren ikastola bat nuen emango ginen, baldima ginen. Eta gure esperantza da mendek berri uhtera ez bat, ez bi basic, eta bost eta ikastolatzeatea irendaian eta Euskara itzigitea jende kalean eta normalki itzigitea Euskaraz. Ikastola, bakuitze, oso bakoitzean ikastola bat. Horri da, horri da, horri oso bakoitzean ikastola bat. Baina, bueno, behar duan, nemen dikan berrogei urtera, topengodugu eme berri berantzete erratian. Alabedi. <laughs> la larogei, larogei urte eta zitzeiteko. Mikiaz, mi, zuko humiagin baditu zut, ikastola demana. Adozo, <laughs> a mila eskerri duei, eta oso ondo pasa ikastolako urte horren horretan. Mila eskerri, mi esker.